переглядаючи альбоми австро-угорських художників початку ХХ століття, він випадково вгледів знайомі йому риси обличчя. Складно було сплутати цю особистість із кимось іще. Біла, наче сніг, шкіра, великі сині очі, повні, мов налита вишня, губи, гаптований камзол, і Це був портрет Штукенгайзена часів його викладацької діяльності. Здавалося, він і стільки неподрослішав, принаймні на зображенні, де йому мав бути тридцять один, він виглядав червонощоким шістнадцятирічним юнаком. Лянге настільки сподобався його портрет.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 Стояла полохлива молода козуля. Ці дві картини Ляне теж перекопіював собі та пішив у папку до решти матеріалів із дослідження. Мабуть, саме тоді він відчув, що його життя почало змінюватися. Його сон став спокійнішим, глибшим, хоча й коротшим. Розум полегшив, і в ньому наче засяяло дивне світло. Можна було формувати великі думки, від яких поліпшувався настрій і хотілося співати. Лянге почував себе велично, а водночас більше, ніж скромно. Хто він тут був? Простий випускник із Відня, що пише наукову працю про маловідомого мовознавця. Однак у глибині серця він дедалі більше упевнювався, що живе недаремно. Він почав відчувати, що в його житті, хай поки не виразно, але починає, точно починає, Вимальовуватися певна мета. Як солодко було відкривати для себе, що життя, виявляється, могло йому ту мету запропонувати, чесно кажучи, дорастаючи в оточенні студентів, чиї думки було зосереджено на здобуванні кар'єри, створенні сім'ї на п'ятничних посиденьках за пивом, він уже встиг злякатися. Що той усе, що життя, у яке його привели, і яке йому так барвисто змалювали в дитинстві, раптом закінчилося, як невдало написана п'єса, просто посередині інтриги.